Bikantxak beteak izanen dira igande untan. Ezin konpara, Bilboko azkerparetak irumilako bat jende hartzen albaitu eta azken urtauetan azkerparetako finalak beti betetzen direlako, baina berritasuna baionan izanen da modernak ere itxura ezinubea erakutsiko baitu mila bostuen pilotaz baino gehiagorekin. Zergatia trinketetan azken bolada untan ufatzen ari den aire freskoa, pilotari gazte kekarri abistan dena. Formula begiarekin eta dinamika begi unekin ere jende frango ibilida trinketetan xapelketa guztian zehar Pascal Arotzarene, Frantziako Federakuntzako arduraduna. Ba, aire fresko bat ega duzumezala, baditugu lauetak iru pilotari hori eta bozute azpikoa badira, eta publikoa ohiko hori ebitzeute, gazteria ikusi behar da, trenketetan, Usaiamaino gazte gehiago heldu dela iku, ikin ikustera, eta publikoa berri bate ikusten dugu, eta hori pilotaintza jasunada. da. Aurtengo konten kontengia dena konten dira, pilotaria konten dira, publikoa konten dira. eta gure konten dira, eta ikusitugu partida edarrak, trenketak Usaiamaino gehiago betetu dira Zerbit eh? bereziki, dean, izanenda, eta zerbitite nahi du. Hegan nahi du bere ziki kantsetara jo dela zalde gaztenetan ere. Igandean beriz finala agas gazte batosatuaa izanen da lagalde Bilbagoeta etxebegi dikauren artean, bataz beste urte dituzte pilotariek jakinnik erbe etxebegi ohita amautan dela, beste hiruak sinnezgazteak dira maila hortan agertzeko. multtsoko partidetan hogeitzen dira dukazu etxebegi haiizen nahausitu ziren bejogoi ama sei behogoita minutetan Pascal Arozaren rendako, besteri izanen da den untan. Mucho copartida eta elduri handien pastuko dena nere oriko egun differenta izan da. Alde batetik, misintxo Mixinchu Bilbao orduan ez zuten berba esperantzagunen eta denek esperantza zuten bezalako joko egin, baina bo Mixinchurre lehen aldia zena ola izena. Menon kasu, finale unian erioriko, ez da difentzia ondik izanen arriba dan. Eh? Tinko izan den da, batetik eta bestetik eh? niz dut ikusten nogu gira daztean duen. Ba, saketan izanetan da difentzia nogu erosituko deno beki. Saketan diferentzia beraz Pascal Arotzarene, Frantziako Federakuntzako arduradunaren dako. Azteko partida ederbaten mentura izanen da Bayona aldean eta baliteke pilotarien ezagariak ikusi ze pilota fite ibiltzia moderneko kantza